като меден сок за нашите умове. На 7 април 1928 г. благовещение, ние извършихме традиционна екскурзия във Витоша. Беше облачно, но облачната мрежица беше много тънка и през нея се виждаше слънцето. Пристигнахме на Ел Шадай към 8 часа и 30 минути. След гимнастическите упражнения започна разговор. Времето днес прилича на млада булка, забулена с булото си. Много е хубаво. Хората мислят, че природата е наредила да умират. А това не е така. Сега трябва да се образува една школа за подмладяване, и в нея да се правят упражнения. Сегашният ви живот е само една малка част от великия ви живот. Едно време сте били Елен или някое друго животно, а в бъдеще ще дойдете като свети. Българина трябва да се освободи от влиянието на Сатурн. Целият Балкански полуостров се влияе от Сатурн и Марс. трябва да се засили вярата. Хубаво е да се направи този опит. Ще изпратим 10 души при някого, който е на умиране. Единият ще отиде и ще каже След 10 дни ще бъдеш здрав. На другия ден ще отиде друг и ще му каже След 9 дни ще бъдеш здрав. И те нататък докато последният му каже, утре ще бъдеш здрав. Когато се произведе благоприятният процес, ще видите каква сила е на сърчението. Човек трябва да има вяра в организма. Когато повярва, ще почнат клетките да работят. Клетките знаят как да лекуват, но човек ги ограничава. Ние сме отдалечени от духовния свят. Тук, на физическото поле, не е будно съзнанието ни. Постоянно трябва да ни разбуждат. Природата не търпи хора, които мислят, че са сиромаси. Но и който мисли, че е богат, тя и него не може да търпи. И двамата не ги търпи. Стана въпрос за молитвата. Учителя каза. Преди да поискаме нещо, Господ вече го е дал, но ние трябва да отидем да си го вземем. Това е молитвата. Това е нейното значение. Някой се моли за нещо и иска да стане моментално, а той идва постепенно, постепенно, В един американски хотел една бедна жена се помолила за нещо. В съседната стая живеел един богат човек, чул молитвата на тази жена и на следващия ден и пратил това, за което тя се молила. Също така и ти се молиш на Бога за нещо и невидимият свят чува и дава. Винаги първо правихме молитва на полянката, и след това поемахме надолу. В 4 часа се приготвихме да слезем, и на края на молитвата учителя каза да произнесем следните думи. Господи, да бъде Твоето Слово като меден сок за нашите умове.